Hur är det? Hej. Hallå du. Mm. Hur är det med allt? Det var bra. Jag sov sovt till klockan idag uh, ja, På grund av trötthet. Men annars är det bra. Är du själv? Jo men det är bra med mig med. Jag sov också till elva jag får säga ja. På grund av trötthet. Ja, ja. Ingång i den gamla nattklubben. Pass. Pass. Men det känns inte riktigt du att sova till klockan tolv, eller? Nej Jag var uppe till klockan tre igår. Hiss eller trappor? Du har väska. Hiss. Ja, tack. Nej, men jag var uppe till klockan tre som sagt. Så kände det kändes bara... vara olikligt spännande igår. På valvaken? På valvaken. Ja, det var jättekul. Höll ni på än till klockan tre? Ja, och nej. Vi har på till... Vi var väl klara. Alltså, tolv slutar vi sända, och sen så så liksom hängde man kvar pratade om hur det hade gått till typ halv ett och sen så skulle man städa eh, de som inte gick hem direkt de som hade någon slags ansvar så. de städade eh, jag tittar mest på när de andra städer men jag så är det, men, det är typ, kanske inte men sen kan man inte somna direkt när man kommer hem man måste bara vara vara ned det är klart så. jag vet inte att du bara hade en ryggsäck Ja, men jag fick fruktansvärt mycket skäll när jag mamma kände på min rygg och såg hur som jag var. Så att, ah. hon skickade med mig den här lilla väskan. Jag förstår, det kanske är lite bra. Men det är lite mer behändare. Den är för axlarna om inte annat. Mm. Faktiskt. Absolut. Här bor jag. Här bor du. Vad fint du har det. det är litet brukar många säga. Det för det är ju. Men Ja. Jag har jag har många andra studenter, exempelvis gardiner. Det är nog de inte så strukna alla gardiner, men det, ja, det kan vara trevligt. Mm. Och du har mattor också. Mm, ja. Det är faktiskt inte jättevanligt bland studenter, kan jag ju säga. Jag kan ta det. Nu. Jag har ska vi ta lager mat i alla fall. Men det kan vi göra. <laughs> Okej, nu ska vi lyckas med att laga mat på 20 kvadrat på kokskåp. Hur gör man då? Ja, till och med att ah, öppna oss här. Ja, öppna Du. Sen funderade jag på vad vi skulle göra, men jag tänkte, eftersom det är höst, mm. så ska vi ta och göra något höstigt. En gryta. Oj! Som dessutom räcker till matlådor. Mm. Mm. Du är inte dum du? Jag är inte dum jag. Om man är student måste man, tänka, måste man tänka på det sättet. Men jag har fått vara med att du är vegetarian. Va? Hur har du fått vara att jag är vegetarian? Jo men du har haft en matlåda med dig någon gång. Och så har vi pratat om det. Nej, jag kanske sagt att jag äter inte allt i men det är inte samma sak som förr inte. Ja, det kanske har missuppfattat det då. Det var ett tag sen jag fick det och sen när det har suttit i så har man alltid det är så här en period i ut LHCF. Så var det kanske. Ja, det kanske passade ja, ja. Kan man ta. Du har väldigt bra skåp och bra kylskåp måste jag ändå säga. Ja. innehållsmässigt. Ja, okej. Okay. Ja. Jag har väldigt mycket min mor brukar skicka med mig saker som jag har klart hemma. Mm. -hmm. Annars jag upp och också. Mm -hmm. Vad tror du det här kan bli då? Krytbitar och bacon. Och så här vad har vi med. Ja, när, jag, när jag ska laga mat är, är så jag tycker jag väldigt mycket om att laga mat. Här. Men jag improviserar alltid. Så mm. jag läser aldrig något recept. Eller så. Här. Men äm, jag tänker mig exempelvis det är väldigt bra att ha lite lök. Lök är bra. Och sen så det är höst så kostar det på mig Kantarell. Kantarell. Oh, vad gott. Mm, mm, mm. Men det som är bra nu med den här grytan är att den kommer ta tag att göra. Så vi, båda kanske hinner bli hungriga igen. Eftersom, eftersom det ska kokas. Det är så att den där kan man slänga in. Mm, mm, mm. Och sen kan man göra potatis till också. Det mm. jag tycker du om. Hur mm -mm. mm, mm, mm. ofta brukar du laga mat? Man måste laga mat varje dag om man ska överleva. Ja. <laughs> nej, nej, nej, nej, men jag jag är jättemånga studenter som äter snabbmats hela tiden. Men eh, jag... Ja, det har blivit väldigt mycket på sistone för min del också. Men jag tycker inte att det är så kul. Nej. Men det är... Det, det är ett snabbt alternativ. Ja, men grejen, man blir inte mätt på samma sätt heller. Man blir hungrig igen. Det förstår. Så att man kan till försöka laga sin egen mat. Och vad brukar det bli? <laughs> vad brukar det bli? Alltså min standard är... Min standard är någon form. Alltså min specialitet, även om det inte är det jag oftast min specialitet är ju soppor. Soppor och såser. Det är min specialitet också. Här är, Har jag börjat ha en gammal? eller gammal. Förra veckan blev en storsats linssoppa exempelvis. Men inte gryta någon slags lite blandningen mellan soppa och så Exakt, tos. det är ju det bästa av två världar. Exakt. Men mer mat. Och man måste ha någonting till. Ja, det måste man faktiskt. Annars så blir det ju soppa. Är det bra att laga Vilken fråga. Um... Jag tycker det är gott, men det är inte allt jag gott, har Gott, det är en sak, att laga mat. Ja, just. Jag på när jag gör hur att hur jag får gärna jag vill, så att säga. Ja. Är, inte så. är du bra på att laga mat? Jag vet inte, men jag tycker det är kul. Så det försöker jag. Och så. Men brukar folk säga det när de äter hos sig? Ja, många tycker att det är klart överraskande, speciellt... Eftersom jag är en tämligen bra såsskock. Men vad vill du göra i framtiden? Vad är ditt favorit- eller drömyrka? jag mm, skulle nog helst- Jobba med radio. Mm. Kanske på Sveriges Radio. Som om du hade fått ditt trömyrke. Ja då skulle det vara att läsa nyheterna på Ekot. Gärna på natten. Varför på natten? Det ju mysigt. Då är man helt själv också. Man bestämmer själv vad som är viktigast nyheter. Man är inte helt själv. Man är friare mm. och lugnare. För det är någonting som jag kom fram till i somras när jag jobbade på tidning. Att det är väldigt skönt att jobba på kvällen och natten. Det är underbart. Och fast på kvällen så är det väl lite mer deadline-hits? Mm, ja, inte nu för tiden. För den tidningen jag var på är så här väldigt, den är väldigt eh, planerad. Allting ska egentligen vara klart någon gång vid 4-5 eh, tiden när dagsreporterna går hem Då ska tidningen är klar Och så har man något utrymme kvar Som är det som artikel, det Jobbet som är tilldelat Kvälls Den kvällsansvarig då Som man sticker ut på och när man kommer Vid två, tre två tiden på, på dagen Så är det redan bestämt Vad man ska göra För det har de andra kommit fram till Eller sett vad som händer Vad som är att åka på på kvällen Och sådär så börjar man inte ha med den här morgonångesten som man kanske kan ha annars lite så här. och vad ska jag prestera idag? Och komma på jättebra idéer utan man kan komma på sina idéer i lugn och ro sen när man har gjort sin, sitt jobb och sitter och finpillar och ringer till polisen och tar det lite lugnt och så. Behöver du tid på dig? För att mm. göra saker? Nej, jag behöver inte tid på mig för att göra saker men det kan vara lite Just när det är lite lugnt så kan man börja gräva runt lite och se vad som finns att göra. När det inte är den här stressen att bara göra allt det här, det som bara ska fylla ut Utan bortspungna katter och presskonferenser om, om nya färger på parkbänkarna och sådär i kommunen Säger du och ser lite trött ut? Nej då, nej då, jag har faktiskt inte skrivit om någonting av de två Så det ska jag inte säga Jag tycker det är väldigt kul att skriva om de här vardagliga sakerna För det är det folk vill läsa Det är ju faktiskt det Folk går inte med allt för mycket negativt. Nej. För då. Men du sa du teaterkritiker. Hur har du kunnat tänka dig som det Ja, absolut. Det är lite min andra mm. drömkarriär. Absolut. För där är så också att det... det är ju inte så jättemånga som är teaterkritiker. Eftersom det inte är det mest heta jobbet kanske och så. Sen är det ingen helt hur skulle det vara? Hade det vid sidan av och så. Mm. Det vore jättekul. Läsa mycket teaterkritik och gå mycket på teater. Och det är en konstform det, där. det är inte som att Det är inte som att skriva om ja vad som helst. Eftersom du ska ju faktiskt veta vad du skriver om. Eftersom du ska ju som sagt kritisera. Vare sig det är positivt eller negativt du ska inte bara skriva exempelvis vad en PS handlar om. Då är det inte en recension utan ett referat. Och det är någonting annat. Jag tycker att det blir lite mer för mycket av nu för tiden. När det är bråttom. Om man sätter vanliga journalister på att göra sånt som... Man egentligen borde ha någon som ägnar sig på heltid åt. Men sen är, har du inte det här intresset att inte vad är det? Teater från 1900 till 1950 eller någonting Ja, <laughs> just det, det. har jag kanske nämnt det. på. Ja, jag brukar säga att teater, svensk teaterhistoria från 1850 till 1950. Ja, det är lite specialitet. Absolut. Jo, men teaterhistoria var jag väldigt inne på att, att läsa istället för att läsa journalistik. Mm -hmm. Men jag har inte som bara vilja, har velat bli sånt, som så det är väldigt svårt att få jobb som... Hur många teaterhistoriker tror du det finns i Sverige? Där? Det finns nog, den kvoten finns nog redan upp kanske. Ja, men jag tror definitivt att det kanske finns plats för fler. om För alla ska ju gå i pension någon gång och så där. Men, det, mm, är det så. men Jag tänker så här. jag tycker ju teater och teaterhistoria är väldigt kul. Så då så har jag det som vid sidan av. För det ser inte om man har någonting som helt i så tröttnar man ju på det. Man orkar liksom inte syssla med det hela tiden eller på sin fritid läsa om det. Har du spelat mycket teater själv? Inte jättemycket, men jag spelar väldigt eh, professionellt har jag gjort eh, ja, ett år, eller ett halvår. Du har det? Ja. Vadå, vad är det för något? Jag spelade i en italiensk komedi. Det började som eh, första året så var jag med som publikvärd och skötte lite teknik och sådär. I Söderköping med regissör Mats Hudén som regisserade. Och sen tyckte han väl att jag skulle passa ha en liten roll så då fick jag det året är på. Det var egentligen den roll som han själv skulle spela men sen så var det någon skådespelare som hoppade av. Så då fick han bli om. Så då fick jag spela en polischef som gick omkring och skrek på folk. Eftersom jag fick betalt så kan jag faktiskt titulera mig själv som professionell skådespelare för detta professionella skolspelare. <skratt> Glömmer det. Då låter det som att du verkligen har haft att lägga av med dig. Lång och fin karriär. Ja. Men egentligen så var det inte så lång tid alls. Det var några månader. Men du är ju duktig på att imitera folk. Mm, ja. Det tycker jag Kan vi få höra lite Anders Larsson? Anders Larsson. <skratt> ja. Vår kära lärare Anders, hur pratar han då? Vad är grejen? Ah, ah, ah! Lite så. Ja. Ja, men sen kan jag lite... Men det är ju inte alla som kör till våra universitetslärare. Men På sådana sidan, jag har jag en tendens att bara kunna imitera sådana som är antingen väldigt internt eller folk som är döda. Kan du ta en död person där som folk är. Ja, känner till? jag kan ta. Sveriges främsta statsminister i tillra, Olof Palme eh, mm. Ja, När började du imitera folk? Nej, jag vet inte Det var bara sånt som... Ja det är bara... jag, jag är inte särskilt bra på det heller Utan det är mer att man Man tar fasta på vad folk säger Och hur de pratar lite sådär. Det är inte så mycket här med rösten egentligen Utan det är mer sättet Dialekter lite. Ja, dialekter är kul. Det tycker jag. Vilken är det för ja, så Skånskan går ju variera på så många sätt. Man kan låta så här lite små småpillemå. Och sen kan man tala lundensiskan. Det vill säga att du talar skånska. Men du säger är. Du talar med skånsk satsmelodi. Och låter således... Helt annorlunda än vanliga skåningar eftersom du talar med är och låter väldigt belevad. Andra skåningar tycker att du låter väldigt snobbig exempelvis. Om du hade vandrat lite längre upp i landet? Ja, det beror på vart vi hamnar då. Alltså. Jag tänker Småland ligger ju lite Ja, där. Har det ju sådär. Det, men Småland är väldigt stort så det går väl att variera på många olika sätt. Vissa ställen så pratar man, säger man inte är i Småland heller. Det, då pratade man på. Var det på, på, på Öland eller som jag vill bo också? Det var någon gång jag sände radio som vi hade. Öppet upp, handskvack som vi kallar vårt radioprogram. Så fick man ringa in och önskan låt. Och då var det någon här på Norra Öland som ringde in och sa. Jag skulle vilja höra något. Nu blev det skonska. Eh, jag skulle höra något med David Brown dog har ni någonting med David Brown Dog? Uh, David Brown Dog. Ja, David Brown Dog. Så du börjar vi söka i datorn och kolla. så. här. Vi kunde inte hitta någon David Brown Dog. Så, ja, han fick klara sig utan sin låt. Och sen sökte vi länge, länge efter den här artisten. Vi hittade någon David Brown Dog. Risken är att han talar väldigt bred dialekt. Och egentligen kanske han sa David Bowie. Men det lät som att han sa David Brown Dog det är ju ändå engelska. Eller så kan han säga, sagt, sagt working like a hound dog. Det är ju en elvslåt. Mm. Ja, nu är det svårt. Det är svårt med, med små ledningar. Vilken dialekt är roligast att här med? Alltså, varmran. Ska ni höra det är för man låter ju på en gång. Liksom och, och det är lite som att man är en stor tecknad flodhäst som bara går omkring och myser. Så dumt Ja, Tycker du inte det? Jo men lite. Det är liksom värnvänskan. Ja. Vad är det pinsamaste du har gjort? Jag spydde på konsum. Oj! Hur gammal var du då? Åtta tror jag. Sju kanske. Varför spyrade du? Jag var sjuk. Och eh, jag följde med. Mamma skulle gå och hämta lådor. Vi skulle flytta så skulle hon hämta banankarfoner Och sen så följde jag med. För jag trodde jag skulle orka det. Och sen så när jag var där så spydde jag på golvet. Nej. Och då fick mamma hem med mig. Och så var min bror kvar. Så fick han vara kvar och ropa på personalen. Så att de skulle komma... Och städa undan. Och sen under tiden när han stod där så kom det fram en farbror och frågade Är det kattmat som han läckte ut på golvet? <laughs> och då sa brorsan, nej min lillebror har spytt. Nej, usch på både gubbe och dig och mm. bror. Vad skulle du vilja våga göra? Jag skulle vilja våga eh, ställa upp i idol- Skriver jag. Jag vet inte om jag överhuvudtaget egentligen. Vill du det? Ja, jag vet inte. Jo, jo kanske. Ja, Alltså det är inte min grej. Och det är inte min typ av musik. Och det är ju inte... Det skulle det aldrig hända. Men ja, själva, själva grejen. Kanske det var kul. Jag kan skjutsa lite. Ja, tack. Tack för det <laughs> Jag kan vara stött. Det var varit jätteroligt. Du hade ju förmodligen kommit med i tv, om man säger. Ja, han började ju sjunga någon gammal så här, redivisa. Ja, mm, mm. du är ju karismatisk liksom, så du hade ju säkert. <laughs> bättre och bättre dag för dag, bättre och bättre, ja, så vidare, kanske det. Vad vill du aldrig göra igen? Eh, födas. Det känns ju, det räcks, räcker ju att göra en gång, tycker jag. Det är sant. Så vi liksom börja på nytt hela tiden och så där. Ja, ja. Tror du att det, det, det är um, återfödelse? Tror du på. Uh... Det hoppas jag verkligen inte. Alltså jag hoppas inte det. Det skulle vara så jobbigt. Även om man inte minns det föregående så skulle det ju. Äh, Nej, det känns ju deprimerande. Usch. Vem eller vad kan få dig att skratta? Jag skriver så här. Djur i hatten. Det är kul. Och tjocka katter. Så djur, man ord Ja, djur i hatt och tjocka katter. Men du har ju ändå lite hassåtaget och, och lite. Ja, visst. Jag kan skriva på påvellrammel också. Ja, på påvellrammel. De får väl ändå det och skatter ja, absolut. Det är ju humor. Ja. Vad är din största dröm? Eh, att få jobba. På ekot På natten Det är nog en väldigt specifik dröm Väldigt ja. smal ändå Ja men, men det, går... det känns som att då kan du realisera Om man har en tydlig liksom, mm. fokuspunkt Vem är du hemligt kär i? Ja. ja Jag vet Jag tror inte jag är det faktiskt Jag tror inte jag är det så ja Det är bara underskriften som saknas Det är bara underskriften som saknas Och en fin potettmålning. Målning Ska man måla på den? Nej på skrivande där Så ja. kan jag visa Åh oh, vilken Snittsig Så ser det ut Snyggt Tack. Praktiskt jag brukar alltid sitta på föreläsningen, så om man inte har någonting att göra så sitter jag blir och liksom, så sitter jag och skriver mitt namn. Jo, ja, men jag tänker att det är ganska trist som privatperson. alltså när jag... När jag är hemma exempelvis. Man kan inte gå in och vara speksig. Det har jag inget behov av. Utan. Jag tror överlag att man. Om, om man vill vara check och glad. Och, speciellt om man jobbar med media. Va, och ska spela någon slags roll. Ofta kanske som seriös. och ja Eller vissa roller då. Som, som rolig. Och, och ständigt glad. Och så, då är. Tror jag det är väldigt bra, eller naturligt, att man är lite dämpad privat kanske. Mm. Men om, i, i skolsammanhang, i vanliga korridoren, då är du glad och spexig? Jo, men då spelar man ju också en roll. Man spelar ju alltid en roll. Var man än är spelar man ju en roll. Jag spelar ju en roll nu också. Det går ju inte att inte spela en roll. Men det jag tror jag spelar mindre en roll som ligger närmare mig själv i ursprungsläge. Va? Sen skulle jag säga det är inget negativt att spela en roll som människa eftersom alla roller är ju en del av dig själv. Så är det ju exempelvis som jag går in i rollen som under vår valbevakning vi gjorde här i helgen nu. Då jag gick jag in i studion i rollen som expert. Och ska tolka valresultaten och sådär. Jag kan ju inte mer än någon annan egentligen. Men då går jag in i den rollen. Och så låtsas jag att jag kan mycket mer. Och så verkar det som det. Det är inte så att jag sitter och ljuger. Jag säger det jag kan. Men jag säger det på ett väldigt övertygande sätt. Och sen så. Förhoppningsvis så ger det resultat. Så tog folk på det. Ja, exakt. Allting handlar om att spela sin roll trovärdigt. Livet är teater. Så är det. Kanske man har lite nytta av att vara karismatisk och kunna spela roller. Du har ju ändå lite teater teatererfarenhet. Ja, lite så. Jo, men det tror jag absolut man har erfarenhet av. speciellt när man ska jobba med, med journalistik eller mediebranschen. För när man möter människor ute i, i verkligheten så måste man ju kunna ta dem. Man måste kunna hantera dem och då gäller det att kunna spela. Exempelvis om du ska intervjua någon byggarbetare, då måste du kunna kanske slå på din macho jargong och ska du träffa en ska du träffa en ja, någon som är lite mer dämpad kanske, en människa som har varit inne i en svår depression och ska berätta om hur det var, då måste du ta på dig lite den mjuka, lite psykologiska rollen kanske det, mm, mm. det kan jag tänka mig ja, men det är nog tillgång, det tror jag men tänker du hela tiden på vilken roll du spelar just nu? Ja, jag tänker ganska ofta på det där. Inte vilken, men jag tänker ofta att jag gör det. Eller inte att jag spelar, men att jag, att jag, att jag kliver in i något. Va? För då, då blir det så tydligt också. att Då blir det lättare att göra det om man föreställer sig att nej, nu är inte jag Malte Malte. För då är risken att man tänker att man håller på att göra bort sig också. Men om man går in i en roll, en yrkesroll eller en så då blir det mer ett skydd som man inte behöver skämmas för det. Så för det, det är ju det, det tror jag är en bra strategi. Vem är du när du är Malte Malte? Ja men det är en bra fråga. Det, det kan jag inte det, det kan inte riktigt förklara. Hm. Jag vet inte. För, ja. men, frågan är jag, men det är också intressant det där Om man någonsin är malte, malte Eller om man är Eller om alla de där olika skepnaderna man går in i Är lika mycket en del av Den ursprungliga naturliga jag jag, jag vet inte Det måste ju vara upp till mig själv och definiera Men jag känner ju nu när jag ligger här på min sång, säng som en gammal man Och andas tungt Och blundar och pratar Och dämpat så känner jag att ja, men nu är jag ganska nära Ganska nära mitt ursprungliga jag Det tror jag Vad har du under sängen Malte? Vad har du under sängen på hemligheter. Jo här vad ska? En väska. Är det här? Det här har vi. En väska. En blå turkos kanske kanske. Jo, som jag målade. Du målade den själv? Ja, visst. Vad fint. Tackar. Jo, det är jo, men en gammal resväska som jag fick av min far tror jag. Som jag målade precis innan jag flyttade ner till Kalmar. Så jag brukar säga det. Att den här väskan hade jag... Det var det enda jag hade med mig när jag flyttade ner till Kalmar. <laughs> Inte riktigt sant, men... En god historia. Mm. Så öppnar vi. Ska vi se. Här i har jag alltså... Ja, både skivor men också lite annat, tror jag. Det här är min skivsamling som jag har här nere. Eh, Ryan Paris. Dolce Här är låt som man kan... Göra om egna varianter ibland um, Hand in hand Jag vet inte vad det är. Det här är bara sådana här singlar De är inte så roliga The Det är ghastly Vet jag faktiskt inte, det har jag inte hört Never gonna give you a. Nej nej nej Nej nej nej Här är stenkakor, riktiga sådana här. här är någon talskiva som jag inte har hört Vådan att hela Kalle Andersson är... Vad hittar du alldeles? Det är loppisar, loppisar. Eh, nyss, de här stenkakorna 78 varmarna har jag inte kunnat lyssna på Eftersom Min 78-varvsspelare är hemma hos mina föräldrar Fast den har inte ens kvar där Eftersom de skulle De har rensat ut mitt gamla rum Mitt pojkrum så att... Och vad jobbigt ändå Ja, det är lite jobbigt De gjorde det i veckan här nu Mamma ville ha ett Pappa skulle ha ett nytt arbetsrum Som är... Den ensamma hunden Det här är en klassisk talskiva Med Frido och fridin den är, den är här Vilken är kronan på verket? Jag vet inte Just, just av de här skivorna så är det så Hur mycket som är kronan på verket Eftersom de bästa skivorna De som är signerade och sådär, De har jag hemma Det är gamla tidningar veckotidningar från ja Det här är 70-tal Det är så intressant att se Att det har hänt så mycket här har du exempelvis tidningen Allas festliga husmanskost. Festmiddag, kylig sommarkött. Blir du hungrig när du ser det där? Nej, det ser ut typ, typ, spaghetti och köttfärssås. Med lite tomat. Ja, det är ungersk gulasch på köttfärs med vadå. då? Om man tittar där, ser det ja, ut Ja, spaghetti. Det är spaghetti. Det, ja. det var väldigt nytt och häftigt på 70 talets spaghetti i Sverige. Så det var... Uh, hur vet du så mycket om historien? Jag vet inte, jag har läst lite. Det är sån här tidningar, Du lämnar så mycket i <hämtar> kunskap på <om> veckotidningarna. Och det här är intressant, jag Ringer till Janna, en sån här frågespalt. Och det roliga är att de här tidningarna ser likadana ut nu alltså. Jag förstår, jag har, väldigt, jag har tänkt mycket kring det, hur länge de här veckotidningarna har ja, typ allas hemligjournal. Hemmets veckotidning finns den som heter det också. Och alls året runt vad det nu heter. Hur länge de kommer kunna finnas. För deras läsighetsbord är ju rent logiskt dö ut. Alltså för att jag vet inte hur du är. Skulle, skulle du kunna tänka dig att läsa en sån här tid, veckotidning när du är i 56 år sådär? Jag läser inte ens som nu. Nej men exakt. Varför skulle du då göra det sen? Alltså jag vet inte om det är en ålderssak eller en generationssak. Om det är så att de som är i 70-årsåldern nu alltid har varit intresserade av de här tidningarna. Eller om det är det så att man blir intresserad av dem när man fyller 55. I sådana fall så, så kommer de ju överleva. Men mm. jag tror inte det. Här har vi en härlig reklam för Fryst Torsk. Kan du göra en god torsk torskgratäng som på bilden där? Det ser ju jättemunsykt ut. Och Findus. finns andra. När börjar du samla på det här? Nej men jag samlar inte så. det. Jag, jag tycker det är lite kul. Så, skivsamling, så. skivsamling? Jo men absolut. Det är väl inte en samling men det är inte, det är inte så strukturerat. Och det är inte så att jag har sagt nu ska jag börja eller så. Utan det har bara, bara glidit igång och glid på. Men du kommer ändå fortsätta om du ser något ordet ja, på lopp. Ja absolut. Jag, tycker jag, jag älskar gå på Loppis här och Antikvariator. Jag går ju ofta till Antikvariatet här i Kalmar. Köper någon bok. Det kommer alltid där som minst en bok. Nu senast häromdagen. En fotobok från 1903 om New York. Intressant ändå. Ja, men ja, vad den Det var kul.